«Отже, хлопці, справа така», – засміявся невесело генерал. «Один християнин, дуже нечемний християнин, до церкви ходить лише тоді, коли там встановлені телекамери, хреститись не вміє, постів не дотримується. Словом, якщо 2 вересня цей християнин відправиться на той світ, то куди він потрапить?» В пекло, Марку Лаврентійовичу, сказав фахівець по той бічя Осавул Матвійчук, в лапи вельзевула. Але повернемось до нашого сторожа Звіринця, сказав генерал. Якщо в Теославку, поставили теж сторожем, але не звіринця, а такого собі люденця впорався би. Коли один з ну, не хоче бути слухняним підказав йому генерал. «Я непоганий організатор Марку Лаврентьєвичу», сказав полковник Конукович. «Але Матвій стріляє краще з усіх видів зброї». «Хлопці», – засміявся генерал, «давайте переведемо розмову зі спортової теми на мистецьку». «Стріляє він добре, що стріляє. Я теж колись непогано стріляв». «Утирув з пневматички, дівчат розважав. За інших умов міг би бути ворошиловським стрілком». А ось театр рідко ходжу, рідше, ніж хотілося би. А подивитись є що, хоча ці новомодні авангардні витребеньки я не сприймаю. Ну, що це за п'єса, того ж таки Вацлава Флореска дегемоти. Це сущий варіатський дім. Щоправда, такі з дозволу сказати твори, виняток, а не правило. А ось недавно я прочитав у газеті ніч що в Москві з великим успіхом відбулась прем'єра опери нашого українського композитора Феофана Глиняка «Смерть імператора» називається. На матеріалі давньоримському, але в Росії чомусь знаходять аналогії з сучасністю. «Я не прихильник оперного мистецтва Марку Лаврентійовичу», несміливо сказав Матвій. «Та ти, Матвію, ще не чув справжніх виконавців!» з етузіазмом заперечив йому генерал – Ось послухаєш московських співаків Полюбиш оперу Та що ви, Марку Лаврентьєвичу Здивувався полковник Конукович Та наші співаки на голову Вищі за московських Це весь світ визнав Так, Славку, погодився генерал Але ця опера Я маю на увазі смерть президента Тобто смерть імператора Річ особлива І я би вам дуже порадив її послухати І тобі, і Матвіїві «Це ж у Москву треба їхати», – потягнув Онукович. «Чому в Москву?» – здивувався генерал. «Настільки я знаю, 2 вересня її будуть давати в Ростові-на-Дону. Гастролери з Москви». Настала тягуча пауза, під час якої генерал добродушно потирав хусточкою свої панські окуляри. Полковник Онукович, замріяно відкинувшись на стільці, задер голову, ніби вже слухав цю незвичайну оперу а Осавул Матвійчук нервово перебирав гудзики на своєму мундирі, поволі усвідомлюючи, який великий вклад йому доведеться зробити у світове оперне мистецтво. «А тепер, панове, – весело сказав генерал Пекельний, – я запрошую вас на чарку доброї української горілки, де ми поговоримо, звичайно, за політику». «Я чув, Матвію, що ти маєш у себе в Чернівцях якусь кавказьку кличку?» Снігурянсь чи що?» – сказав генерал, коли вони всілись у шкіряні крісла в кімнаті відпочинку «Сигурянць, Маркуй Лаврентівичу», – посміхнувся Матвій «Аналогія з румунською спецслужбою часів окупації, це ентузіасти мене так прозвали «А тебе, Слава, як кличуть?» «Онуком Святослава?» – далі веселився генерал. «Ну так», – засміявся полковник Святослав Онукович. «А ви знаєте, хлопці, як мене царевушники називають?» – спитав генерал, і, не чекаючи відповіді, сказав. «Марк? Інфернальне!» Всі весело засміялись. Прийшли дві офіціантки і розставили на столику напої та наїбки. Коли вони вийшли, генерал розлив усім горілки гетьман і сказав. «Вип'ємо і поговоримо за політику. Не говорити же ж про оперне мистецтво за чаркою». Матвійчук і Ванукович нервово засміялись. Вони випили і почали заїдати канапками з іранською крою, а генерал взяв собі канапку з салом.